Rapidul pățește în premieră câte ceva, știi? Rapidul a fost prima echipă cu meci suspendat, depunctat, retrogradat, dezafiliată, toate le-a pățit Rapidul. Iată, acum, prima parte așteptat federație de în suporterii. Nu, nu, nu, Meci a fost pe arena națională, vorbim de meciul România-Polonia. Așa. Iar la acel meci, galeria rapidului a protestat față de FRF pentru ceea ce se întâmplă cu echipa și după ce au terminat de scandat protestele, au aruncat cu torțe în teren. Eu de asta spun, adică e... Dar s-a mai întâmplat ca vreo federație să dea în judecată suporterii, proprii suporteri? Se pare că e o premieră, nu adică poate de că ce nu... de asta neștiută de ce De ce nu dau în judecată totuși organizatorii, care nu și-au făcut treaba la filtrare acolo? Dar nu vreți să luăm telefoane pe asta și să vorbim cu ascultătorii da, se vă A, în dimineața arătă... asta? Bine, păi hai să facem așa, pentru că sunt... Eu aș fi aici avocatul diavolului, adică <laughs> rapidiștilor în cazul ăsta. Ce-ți mai place? Da. Bine. Bine, dați în mine. Please don't leave me. Ping, 7 și 20 de minute bună dimineață. bună dimineața. Răsărisoarele. Da, da. <laughs> Ministrul educației spune că manualele școlare foarte încărcate au repercusiuni asupra sănătății copiilor și părinților de parcă sunt exp în expediție pe Himalaya. E prima dată când aud un ministru al învățământului, recunoscând de parte, despre asta. că programa școlară e atât de încărcată și îmi place comparația. Deci a fost la o consfătuire ieri și a anunțat că programele școlare vor fi revizuite pentru a fi eliminate, citez, toate redundanțele. Așa? El consideră că și citez, manualele școlare sunt foarte încărcate și afectează sănătatea copiilor, dar și a părinților care le cară ghiozdanele când îi conduc la școală. Eu cred că are unul mic și care gheozdanul în fiecare zi și are o problemă din cauza asta. Nu, dar deci îngrijorarea ministrului, sănă... ministrului învățământului este dată de faptul că acum e afectată și sănătatea părinților. Da. Cine mai plătește impozite? Aia... De unde aia... mai strângi taxe? Dacă ei mici făceau scolioză și cifoză și toate alea, da, da. Bă, mai era cum mai era. Da, dacă și părinții săraci exact. au dificultăți cu gheozdanele astea, trebuie făcut ceva. Adică nu se poate, Nu? Bun, iată ce spune așa, spune ministrul, într-un an își propune să modifice manualele școlare din România, după care domnul Pavel Năstase adaugă. Cunoaștem această problemă, zice el, asta cu manualele, C cu programa că e foarte încărcată. Societatea civilă, asociațiile de elevi, asociațiile de părinți, toată lumea este conștientă că avem programe școlare și implicit manuale școlare foarte, foarte încărcate. Ca să nu mai vorbesc de greutatea ghiozdanului, care în ultima vreme este o temă de dezbatere publică, cu repercusiuni asupra sănătății copiilor și nu numai a copiilor, și asupra părinților. Eu, zice ministrul, am văzut de foarte multe ori copii care merg la școală conduși de părinți și părinții poartă ruxa rucsac în spate. Poate sunt colegi de clasă care au repetat de mai multe ori și <laughs> da. care ai impresia că merg într-o expediție pe Himalaya, ceea ce nu este sănătos, a da, spus să ministrul Pavel Nastrui. Pe Himalaya e sănătos, până la urmă. Dacă, dacă scapi, în cele din urmă, da. da. Adică dacă treci de partea destul de nesănătoasă a căderii într-o prăpastie, mm -hmm. dacă scapi și te întorci, da, cred că este destul nu... de aer curat, zăpădică, <laughs> e frumos. Treaba e. Bun, dar acum. Și mersul la școală în România seamănă, într-adevăr, din multe puncte de vedere cu uh, expedițiile pe Himalaya. Adică, uh, sunt foarte multe cazuri în care elevii săraci se întorc de la jumătatea drumului și abandonează ah. cu totul. <laughs> e și e adevărat, și asta. Auzi, Auz aici două traume cea psihică de la școală, că e încărcată programa aia într-adevăr cea te auzi cu trauma psihică de la școală, da, păi, este serios, neplăcut când e încărcată programa. Sunt de acord cu tine. Bine. Da, în rest, școala nu e o traumă psihică. Să știi că am rămas cu gândul la suporteri. M-a provocat Luca în dimineața asta. Mai ales că-ți dai tei. Da, mai ales că sunt de mei. Mă rog, da. așa ziceți voi, dar nu cred că e chiar așa. Deci, mai ziua dată, din două cuvinte ce au făcut? Au aruncat pe și torțe fanii rapidului atunci așa. care protestau la adresa FRF la meciul și acum Polonia, iar acum Federația Română de Fotbal vrea ca toți fanii identificați că ar fi aruncat atunci diverse obiecte care au dus la suspendarea arenei naționale și la o amendă de 100.000 de euro din partea FIFA, să fie dați în judecată și Federația să recupereze astfel prejudiciu. Vorbim despre asta puțin mai încolo. După întâlnirea cu o Guran, vă așteptăm la 0372 069599. să vorbim despre suporteri și ce-ar putea păți ei. Bizi de imediat! Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 La Practicar e de Paște, vine cu mari reduceri la mii de produse. Profita acum de reduceri până la 50% la o mulțime de articole. Te așteptăm în magazine sau direct pe www.practicar.ro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 7 și 29 de minute, busy day cu Moise Guran. Bună dimineața, Moise! Bună dimineața și bine v-am găsit! Am văzut diferite reacții la spiciul de 45 de minute al Ministrului Justiției, Tudorel Toader, de la argumentele simple ale domnului Cristian Tudor Popescu privind tortura psihică executată de acesta și până la nemulțumirea mustaței domnului Dragnea. Deși eu însumi v-am spus cândva că domnul Toader este un soi de tehnocrat alunecos oportunist și gata să se reorienteze, rezist tentației de a crede că această ultima alunecare a fost un mod de a-l păcăli pe Dragnea, spunându-i ceea ce vrea să audă, dar asta pentru a evita propunerea de demitere a procurorilor Lazar și căveși. Eu cred că momentul nu trebuie deloc subestimat, ci, din contră, pus în context și analizat. Asta, deși trebuie să mărturisesc că, deși am fost antrenat în tinerețe la cenacluri și festivaluri de cântare a României, mie discursul de lemn ascuțit al domnului Toader mi-a făcut rău fizic. Adică, la sfârșit, efectiv, mă durea capul. Busy Day! Cu Moise Guran, la Europa FM. Contextul pur întâmplător de sigur e că șeful serei Eduard Helvig cere o nouă lege a informațiilor. Nu depinde oricum asta de domnul Helvig, un tip la fel de veninos ca și Tudorel Toader, chiar dacă, în mod evident, cei doi fac parte din generații diferite. Foarte probabil domnul Helvig știe că actuala majoritate parlamentară va deschide oricum această cutie a Pandorei și se poziționează într-un fel în care acest curent să nu-l spulbere, ci să-i permită să negocieze cine știe ce. O să vedeți imediat Helvig, pe care dragnea îl numește deseori prietenul meu, e un soi de turnesol. El ne indică faptul că ceva se întâmplă. Revenind la ministrul justiției, domnul Tudor Eltoader, Toader, până la urmă domnia sa n-a făcut decât să preia aberația curții constituționale, care în esență a spus că un ministru nu poate face acte ilegale, ci indiferent că sunt infracțiuni sau nu, actele ministrului trebuie considerate decizii de oportunitate, izvorute din puterea dată de popor. Domnul Dorneanu nu putea merge mai departe cu un act executiv, așa că a făcut asta domnul Toader, cu monitorizarea aia, care nu e clar ce va fi, dar începe să devină clar. Înainte de a merge mai departe, vreau să vă citesc într-un minut o pagină din cartea Războiul Informațional, tipizarea modelului agresiunii, scrisă de Iulian Chifu și Oazun Antoi, și a apărut anul trecut la ediția Institutului de Științe Politice al Academiei. Chifu se referă la un moment dat despre operațiunile psihologice elaborate și zice așa, vă citesc Nivelul de acces pe această componentă este mult mai profund în fibra organismului social și al credințelor comune, al stării psihologice și al temerilor profunde. Aici contează informația răspândită, dar mai ales efectul creat de informație în publicul țintă, respectiv nașterea și crearea unor accentuate frici, respectiv nașterea și crearea sau accentuarea fricilor, crearea emoțiilor colective, pregătirea publicului pentru a reacționa la viitoare evenimente într-o formă dirijată, pregătită și cumpănită anterior. Obiectivele sunt atinse, utilizându-se știri false, personalități și experți cu referințe morale cunoscute în societate, dirijați spre anumite poziții, dar ținta nu e informația imediată, ci crearea contextului pentru o reacție publică emoțională în fața unui eveniment ulterior care va apărea. Am închis cartea lui Chifu și revin la povestea noastră recapitulând. o Curtea Constituțională zice că DNA a comis abuzuri, anchetând membrii ai guvernului. Apoi, Ministrul Justiției spune că vrea să facă o monitorizare a tuturor anchetelor, iar în aceea zi, șeful SREI spune că trebuie o altă lege a informațiilor. Așadar, o percepție deja creată de televiziunile deținute de niște domni infractori a fost consfințită de o autoritate publică, Curtea Constituțională, după care ea este bine presată, repetată până m-a luat pe mine durerea de cap, de o altă autoritate dintr-o altă sferă, ministrul justiției, iar turnesolul Helvic, ne-a indicat aproape concomitent o schimbare de tip legislativ din sfera justiției. Nu mi-a mai rămas apoi decât să caut pe internet și să văd dacă nu cumva supravegherea lui Tudorel poate avea legătură cu legea lui Eddie și cu obsesiile mai veche ai celor care atacă în mod constant de neaul. Și am găsit așa, vă mai citesc un minut. Hot News, marți, 4 octombrie 2016. Călin Popescu-Tărician urmează să depună un proiect legislativ pentru înființarea Autorității naționale pentru interceptarea comunicațiilor. O entitate independentă care va fi controlată de o comisie de supraveghere, din care vor face parte și judecători, dar și parlamentari. Anunțul a fost făcut de președintele Senatului Marseara, într-o conferință de presă, el precizând că este nevoie să se revină la o normalitate în care cetățenii României să nu se simtă terorizați precum în anii 50, care pare că se întorc. Potrivit proiectului, autoritatea va fi condusă de un președinte, funcție echivalentă cu cea de ministru mai pam, pam. siguran mulțumim tare mult Pam, pam, pentru Busy Day Te așteptăm la Europa FM luni dimineață În deșteptarea 7 și 34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 Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Doar cu Bila Card ai vineri 31 martie, 25% reducere la tot sortimentul de pasta vegetală și conserve de legume. Bila, generoși în fiecare zi! Soția mă strigă, mon Ne nepoții mi spun pe nume, Radu, iar instructorul de surf spune, "Smeul." <laughs>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 La Mega Image și Shop Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend, că doar e mega! În perioada 31 martie-2 aprilie ai, Căpșuni 250 de grame la doar 3 lei 89 o baton de ciocolată lion 42 de grame la doar 1 lei și 9 bani și hârtie igienică marcă proprie 365, 8 role la doar 4 lei 83, Prinde de promoția de weekend de la Mega Image!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 Don't pay no mind, mind, mind. We living our life.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 Să nu încerci, să mai pace E mult mai bine așa, rămân doar pradata ta Le îngrop în amintiri, nu vreau să mă mai doară De bine, zit mie, ce atât de bine nu crezi că mă distruși și pe mine, vrei să fuș, dar eu sunt legat de tine. Plăc că vrei să pești. dar fiecare pas sa simt în 10-a spune spunei că de mult mă iubești, că te frică să nu ne pierzi niciun nu Am un ochi adevăr și pe buze minciunj, o să spun într-o zi de luni le bag acum pe toate în foi, la printe iau și zburăm amândoi. Le acum pe foi, le Tot ce a fost cândva, lasă în urma mea mi-e bine. Le bule cum pe foi, le rupe, ma mandoi, și acum le run, clar run, clar run, clar run. Și tot ce a fost cândva, lasă-n urmă-mea, mi-e bine. Abulei și Mateo, mi-e bine la Europa FM 7 și 43 de minute. Numărul nostru este 0372069599. Așa cum am promis mai devreme, haideți să vorbim puțin despre decizia Federației Române de Fotbal de a da în judecată suporterii care au făcut scandal și la meciul cu, Polonia, la meciul cu Polonia din noiembrie anul trecut, în urma căruia am primit niște amenzi și suspendări. Da, Federația a primit o amendă de aproximativ 100.000 de euro din partea FIFA, încă vreo 50.000 de lei din partea jandarmeriei, în plus Arena Națională a fost suspendată pentru meciul cu Danemarca, Federația a fost nevoită să relocheze meciul la Cluj, unde e stadion mai mic, având mi mai puține bilete a făcut profit mai mic. Da, dar a fost mai frumoasă atmosfera la cluj. Ai altă discuție, deci la prost. Bine. Da. Deci na, nu... -i... Că a fost și gazonul prost, deci au fost și minusuri. Iar președintele Federației, Răzban Buleanu, spune că toți banii ăștia din, din bilete și încasări pe durata preliminarilor Cupei Mondiale ar urma să fie investiți în centre de, de copii și juniori. Și a spus că nu e ok ca aceștia să fie privați de sumele astea de bani din cauza unor suporteri. Comitetul executiv al Federației a votat ieri... -a suporteri. Mă rog, Sunt niște, niște, simți, niște cetățeni care vin la meci. Uh -huh. Comitetul executiv a votat ieri să fie trimiși în judecată și să li se ceară despăgubiri pentru a încerca recuperarea prejudiciului. S-au opus doar Florin Prunea, care a spus că pf, e o premieră și că nu e normal ca federația să-și... Deci e de prima dată o când o federație ei. dă în judecată niște spectatori la un meci. Aparent, nu, nu e un lucru cert asta, că e o premieră, dar dă se pare că e N-am mai auzit. Ok. Da. Mă miră foarte tare, adică cum să dai judecate spectatorii adică de ce mai există filtre atunci, la intrarea în stadion, dacă oricine se duce pe stadion, știi, e controlat, e nu ce, nu ai voie cu bricheta, -ai voi cu... abia te lasă cu telefon mobil. Da. Păi atunci, care responsabilitate mai e răspunderea? Care Care mai e răspunderea organizatorilor în situația asta? Și asta e corect, filtrele astea există de ani de zile, cu toate astea se intră nencetat cu torțe okay. la absolut orice meci, practic, mai ales la astea mai importante, deci nu a fost o soluție. S-au pus și turnicheți, identificare video, nicio soluție n-a funcționat, uh -huh. se aruncă în continuare pe -a, deși nu numai în România. Bine! Păi să, să vorbim, vorbim despre, despre asta. asta în dimineața, asta la 0372069599. să comentăm un pic intenția Federației de a-și da judecată suporterii, dacă ce credeți, o fi bine, o fi rău, poate că ar trebui dați în judecată și organizatorii sau mai degrabă organizatorii. Sună la 0372 număr cu tarif normal și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. Acei oameni nu sunt suporteri naționale. când vii îmbrăcat, încărcat de un arsenal Dem de Rembo premeditat, atunci nu mai există scuză. Violențele provocate de ei n-au legătură cu scorul. Chiar dacă băteam Polonia, ei tot lansau scutul antirachetă împotriva civilizației de pe stadion. Mă gândesc așa, un individ din ăsta, după ce reușește să intre în stadion cu arsenalul pentru că Schmecker. Oare are vreun sentiment de vină față de copiii din cărca părinților ce stau la rând? Are vreo remușcare în timp ce mai vede femei în stadion ce pot fi mame? N-are. Spune Răzvan, în i un mesaj primit pe WhatsApp la 0728111222 mai devreme. Bun, bine, sunt legi care se aplică împotriva huliganilor de pe stadioane, da? Acum, nu știu dacă suplimentar față de asta nu poți să pedepsești de două ori aceeași faptă. Adică există o lege care pedepsește huliganii. Acum ai dai și în judecată? Gheorghe, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Ce Rău, părere ai? Da, sunt, sunt foarte de acord cu ceea ce a făcut nu cred că este cea mai bună decizie care a luat-o de când este președintele Federației Române de Fotbal. Și voi și, și argumente. Da. Eu nu, nu trebuie să fiu eu privat de a vedea un meci de fotbal din cauza unor. Nu stiu cu o fenomenă, pentru că. Eu, eu mă. Dragii da, să, uh, să zicem așa, De 44 de ani mă duc la de fotbal la o vârstă foarte fragile și nu-mi convine ca să nu pot vedea un meci de fotbal de pe stadion din cauza unora ca, ca aceștia. Sunt, să de tine, da, nu sunt de acord cu tine, da, nu m sunt de acord cu tine, da, tipii ăștia care vin și aruncă cu petarde și strică un meci, ăștia nu sunt, adică nu s-au născut ieri, nu apar peste noapte, nu se materializează așa în stadioane. Ei Hai. sunt majoritatea dintre ei cunoscuți, sunt monitorizați, există legi împotriva lor, adică nu cumva prima întrebare ar trebui să fie cum ajung ăștia să intre în stadio în condițiile în care sunt în baza de date? A, și dar da, după aceea perfect. ne apucăm să-i dăm în judecată să le luăm ce? Praful de pe tobă? Ba da, perfectă da, ai perfect adeptate, dar e, pe, lângă, pe lângă ei ar trebui amendată și e, amendați cei care se ocupă de ordine. Aha. Este foarte clar, bineînțeles, ca nu se discut. Pentru că, haideți să vă spun ce fac, că ați lansat o idee mai adineauză. Mai, a spus că ce să facă dacă sunt monitorizați, okay, ei tot intră. Păi, haideți să, să, să ne întrebăm ce s-a întâmplat anul trecut în aeroportul din, din Bruxelles, când omul a intrat cu grenadă sau și cu ce a dat acolo. Ce s-a întâmplat? Adică, tot este monitorizat și tot intră. Și uite, zice în gazetă că firma de pază de la Meciul România-Polonia a fost amendată cu 1000 de lei. Da, băieți de ce line. amendat. Ai mă că au fost aici o firmă. Nu știu dacă se poate compara, înțeleg, comparația cu atacul din. Uh de pe aeroport, dar uh, atacul s-a produs acolo în zona publică, nu după ce ar fi trecut de filtre. Dacă trecea de filtre cu mitraliera în geantă, atunci da. na, probabil că firma respectivă care se ocupă de filtru ar fi avut de dat niște explicații inclusiv în, instan în instanță. Acum s-au modificat regulile de acces acolo și nu mai ai acces în zona publică fără filtru. Cristi, bună dimineața! A fost de acord și eu cu, cu federația Pentru că unul la mână, într-adevăr, cum ziceai tu, Vlad Ei răspund în fața legii Au da. de infracțiune da. Dar pe urmă trebuie să răspundă și în fața justiției Pentru că au provocat un prejudic, prejudiciu federației, după cum se exprimă uh, Federația hmm. Asta unul la mână, doi la mână am fost duminică zicluș, Am fost duminică la meci, la România, Danimarca, da, Și vorbeam stând La coadă, la intrare, la filtrare Cu jandarmii Vorbeam cu un șef de dispozitiv eu eram curios cum de ei nu au voie, ei nu se controlează ales, nu, zi, au, asta nu asta nu funcționează, armeria face filtrul acolo. Nu. Sunt firme de pază, ei asigură ordinea publică e, în general. Exact, și uh, tipul respectiv îmi zicea: "Credem că foarte puțin, uh, foarte puține materiale pirotehnice trec prin filtrele astea, De obicei, ele ajung în stadion înainte de meci." Înainte de meci. Lui. Da, da. Exact. Cum înainte de meci. De... Pentru că pff, așa se face de când așa lumea se face, uh, da. Tu nu ești în domeniul, da, și păi se face. Tot Nici nu pe stadion și le ascund în diverse locuri. Păi cu atât da. mai mult trebuie în cazul ăsta anchetate firmele care asigură ordinea acolo pe stadion și care nu verifică lucrurile astea. Eu nu știam asta, nu știam. Adică mi am imaginat că intră cu materialele cum să spun, separat. Că unul duce praful de pușcă, unul duce cartonul și, și, unu și le montează acolo. le montează acolo la fabricuță. <laughs> <laughs> nu e așa complicat să monteze o petardă, de fapt. Hai mă, că glumim acum. Că Dacă, una nu intri da, cu 100... element... Dacă nu se aruncă sute, se aruncă câteva zeci. Mă rog. Da. Tibi, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. nu e corect. Fix ce aveam în cap, ați rezolvat-o. Primul S -s. tip care a intrat. Exact exemplu cu aeroportul, mi se părea cel mai simplu. Uh -huh. Bun. Trecem peste asta. Acum există supraveghere, îi avem pe camere, știm care sunt, cum sunt, o parte, exact cum ați zis și voi, o parte. Da. Păi, nene, să-i -ne, amendăm, exact cum a făcut, cum, exact așa cum uh, încearcă să facă. Îi dăm în judecată praful de pătobă. Praful de pătobă să-l luăm. S-ar putea unii dintre ei să aibă mai mult decât praful de pătobă și data viitoare se vor gândi. Da. Pe tarda mă costă, nu știu, 10 lei, 50 de lei, 100 de lei. Habar n-am, treaba lor. E, când îi mai avea și 1.002 de euro acolo la administrația financiară, s-ar putea să te usture. Bun, am înțeles. Părerea mea este că pe oamenii ăștia îi interesează mai degrabă să, mai degrabă să fie băgați în seamă într-un fel. Și dacă nu le permiți accesul pe stadion și mai bași la pușcărie câțiva ani, s-ar putea să-i doară mult mai tare, că nu mai au voie pe stadioane niciodată în viață, decât să plătească o amendă penală din nimic. Singura variantă ca să pui în aplicare treaba asta cu accesul pe stadion e ca în Anglia. Adică, în Anglia se întâmplă în felul următor. Ei sunt foarte severi în privința huliganilor. Un huligan care este prins că a făcut o nelegiuire pe stadion și primește interdicție, trebuie să se prezinte în fiecare zi de meci, la ora meciului, la poliție. Ce și stă tare. la secție și pe, pe durata meciului. Pentru că tu n-ai altfel cum să știi că uh, Costel se duce la meci, deși <laughs> are interdicție. Cum îl găsești? Că nu se intră pe bază de buletin păi la de ce? Uite, e o idee foarte bună. Știi? Să mai împrietenez la secție, mai... Cătălin, mai bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Nu știu dacă uh, e bine să absolvim federanția de orice vină. Nu știu dacă e bine că îi în judecată sau nu pe, uh, pe, pe suporter, dar... Uh, și ei se numără printre organizatori, nu? Da. Eu am fost la ultimele trei meciurile naționale acasă cu băiatul meu. Băiatul meu are 9 ani. Da. Am cumpărat de fiecare dată bilet la Family Zone. De fiecare dată am observat că regulile... La Family Zone trebuie să fii cu un copil sub 14 ani. Da? Deci ai voie să, cumple, să fii 3 adulți cu un copil. Da. Plin de adulți fără copii. Family zone este o zonă la care ar trebui să nu te înjure, ar trebui să... pentru că sunt copii, dar da. merg familiile, încurajăm familiile cu totul. Nu te întreabă nimeni absolut la niciun filtru, absolut deloc nici măcar în tribună, și am observat la trei meciuri, două la Cluj, unul la București. Niciodată nu s-a ținut cont de, de regula asta. Ba mai mult, sunt oameni care fumează în tribună, deși fumate interzis. Da. Nu e nimeni care să umble pe acolo, să se uite, să vadă ce fac oamenii, ce Iată. se întâmplă. Iată cum venim la chestiune oare firma organizatoare nu are de dat și ea o sumedenie de explicații pentru lucrurile uh, ilegale și, mă rog, violente care se întâmplă la meciuri. Asta pentru că ne-am obișnuit să nu respectăm niște, nicio regulă. Asta. Nu ne-am obișnuit, eu respect regulile. Eu nu fumez la stadion. <laughs> Asta aici, aici a punctat foarte bine, pentru, pentru tine. Da. Bine, eu nu mi-am amintit în timp ce vorbeați voi cu ascultătorii noștri numai acum vorbim de petarde și lucruri de genul ăsta. Dar ce te faci când din stadion zboară brichete și oprești meciurile și echipa pierde și ceilalți suporter pierd meciul cu 3 la 0. Mulțumim pentru telefoane 7 și 54 vin știrile Europa FM.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 Cineva are dreptul la imunitate în Avocatul Diavolului, vineri de la ora 13:15, în direct la Europa FM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 Sortimentul de pasta vegetală și conserve de legume. Mila! Generoși în fiecare zi! În magazinele Franco a început mare noire de primăvară. Renunță la vechituri și primești până la 30% reducere pe voucher la noul produs cumpărat. Huawei pe 9 Lite Dual SIM 16 Giga cu Smartband Fitness Huawei ca dovare super preț 1.49 de lei. Iar dacă alegi plata în rate, noi să răspundem pe loc! Super ofertă Franco!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 Da, mama mă, da, azi e Sfântul Mucenic Caliopie. Bă, că de ce le spunea ucenici. au fost chinuiți. Chiar și în post, la Penii, românii au dezlegare la oferte. Săptămâna asta ai pui grill la doar 6,89 lei kilogramul și struguri albi la numai 8,99 lei kilogramul. Oferte valabilă în perioada 29 martie-4 aprilie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place. Știi momentul ăla când pui masa în curte?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 A început Spring Black Friday pe Elefant.ro cu cele mai mari reduceri din 2017. Ai până la 90% discount la ceasuri, cărți, parfumuri, produse cosmetice și multe altele. În plus, îți oferim transport gratuit în pick-up-pointurile Elefant.ro din toată țara. Cele mai mici prețuri din an le găsești azi în Spring Black Friday pe Elefant.ro Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este ora 8. Ioana brustur capitanul vă prezinte știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Maxime, astăzi, între 9 și 19 grade. Ceva nori apar în nord-vestul sării, dar numai izolat va ploua slab. Vântul va sufla mai tare în prima parte a zilei, în est, în sud și la munte. O zi cu vreme frumoasă se anunță pentru capitală, cer variabil și o maximă de 15-16 grade Celsius. Trafic restricționat la această oră pe drumul național 1 între Oradea și Huiedin în județul Bihor. Un tir a luat foc în mers, pompierii intervin cu două autospeciale pentru a stinge flăcările. Circulația se desfășoară pe un singur sens, anunță reprezentanții centrului infotrafic. Noi am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al Isu Bihor, Camelia Roșca. În jurul orei 6 și 10, Inspectoratul pentru situații de urgență Crișan a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu la un autotren pe piatra Craiului. La fața locului a mobilizat două echipaje de pompieri militari din cadrul stației Alex, care au procedat la localizarea și lichidarea incendiului ce se manifesta la cabina autotrenului și apro la aproximativ jumătate din remorcă. Nici o persoană nu a fost rănită. Pe un singur sens, circulația este blocată în momentul de față. Flecările au afectat aproximativ jumătate din marfa transportată, codele laminate. Procurorii cer astăzi arestarea preventivă a tânărului care a accidentat mortal. O persoană și-a rănit alte cinci în curtea unei fabrici din localitatea Bascov, județul Argeș. Bărbatul a fost reținut ieri după ce a fost audiat timp de aproape 8 ore la sediul poliției municipiului Pitești. Șoferul a pierdut controlul volanului și a pătruns în curtea fabricii, lovind un grup de muncitori aflați în pauză. Acum este acuzat de, de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Femeia care a murit și alți doi angajați răniți sunt cetățenii sârbi. Instanța a decis începerea judecării pe fund în dosarul lui Cristian Popescu-Piedone. Curtea de apel București a respins definitiv toate solicitările și excepțiile invocate de fostul primar al sectorului 4 în dosarul colectiv. Detalii aflăm de la Ioana Dumitrescu. În același dosar au fost deferite justiție alte trei persoane, trei angajate ale Serviciului Autorizări Comerciale din primărie. Procurorii susțin că inculpația ar fi eliberat acordul și autorizația de funcționare pentru două firme, una fiind CC Colectiv Club SRL, deși clubul nu era autorizat pentru securitate la incendiu. În urma tragediei, din 30 octombrie 2015, 90 de răniți și moștenitorei celor decedați în incendiu s-au constituit părți civile care cer da une sume care variază între 30.000 și 2 milioane de euro. Euro, precizează DNA. Mediile la simulările evaluării naționale și examenului de bacalaureat vor fi afișate astăzi, au dat aceste teste peste 450.000 de elevi din clasele A8-a, a 11 și a 12 Rezultatele simulării vor fi afișate la școlile unde învață elevii care au susținut probele scrise. Notele nu vor fi trecute în catalog decât la solicitarea expresă a elevilor, dar vor fi analizate de profesori cu elevii și părinții. În capitală, stațiile de metrou la Minorului și Străulești, de pe Magistrala 4 se deschid astăzi, anunță Ministerul Transporturilor, călătorii vor putea folosi acest nou tronson din zona de nord-vest a Capitalei după orele 14, când se încheie ceremonia la care vor participa reprezentanții Ministerului și CE-Metrorex. Sancțiunea de metrou la minorul Israulești are în totalul o lungime de 2,1 km. Lucrările pentru extinderea magistralei 4 au început în anul 2013 și au costat un pic peste 1 milion de lei. Proiectul a beneficiat și de finanțare europeană. Bătaie ieri după amiază între susținătorii și opozanții președintelui Receptai Perduan la Bruxelles la secția de votare de la Consulatul și Ambasada Turciei, mai multe persoane au fost spitalizate. Incidentele au avut loc în contextul în care turcii care locuiesc în Belgia pot vota în consulatele de la Bruxelles și Anver pentru referendumul din 16 aprilie, care, între altele, sporește puterile liderului de la Ankara. Ciprian Ioana. Poliția a intervenit în mai multe locuri pentru a calma spiritele, inclusiv în fața consulatului și ambasadei de la Bruxelles. Incidentele violente au continuat și spre seară. După ora locală 19, ora 20, ora României, poliția a reușit să despartă două grupuri formate din turci și curzi. Mai multe persoane au ajuns la spital. Președintele Recep perdoan se află în plină campanie în țara sa, dar și în rândul diasporei europene în vederea referendumului din 16 aprilie prin care speră să obțină puteri sporite. Campania electorală pe pentru acest referendum a generat grave tensiuni între liderii turci și mai multe țări europene, după ce aceste state le-au interzis unor miniștri de la Ankara să participe la campanie pe teritoriul lor național. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru, Europa FM.ro. Noi ne reauzim peste ora. am mulțumim, sport, Luca Pastia! Bună dimineața, campioana Europei la handbal feminin, CSM București și-a schimbat din nou antrenorul. Suedezul Per Johansson este oficial directorul tehnic al echipei și îl va superviza pe antrenorul Aurelian Roșca. În vârstă de 47 de ani, Scandinavul a cucerit argintul european în 2010 cu naționala Suediei și a semnat un contract valabil doar până la vară deocamdată. Per Johansson are o singură săptămână la dispoziție pentru pregătirea primului meci cu Ferenț Varoș din sferturile Ligii Campionilor. Manșatur se va juca la București pe april. Sala polivalentă, iar biletele s-au epuizat încă de acum două săptămâni. Joana Conta și Caroline Vozniachi vor juca finala turneului de la Miami. După ce a eliminat-o pe Simona Halep, Conta a învins-o în urmă cu puțin timp și pe Venus Williams pe penultimul act, scor 6-4-7-5. Vozniachi a trecut în cealaltă semifinală de Carolina Pliscova după ce a pierdut primul set la 5, dar le-a câștigat pe următoarele două fără drept de apel cu 6-1-6-1. Posibilă finală Federer Nadal în turneul masculin de la Miami, el Anul a trecut în sferturi de Thomas Berdich După un tiebreak în set decisiv Și va juca în semifinale cu Nick Chirgios În timp ce Nadal îl va întâlni pe Fabio Fonini Luca Bastia, mulțumim pentru știrile din Sport 8 și 6 minute urmează Republica Fantastică România Înțeleg că la Rânca S-a deschis o plajă O de deschid pe noroi Să le fie schiorilor mai cald Că zăpada e rece. S -a s -a să nu-i tragă <laughs> la șale cu noroi. Europa FM Check frequency I want to be a billionaire so fucking bad buy all of the things i never had I want to be on the cover of Forbes magazine smiling next to Oprah and the queen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 What's see, what see, see my name in shining Uh huh. What uh, A different city every night. Uh, oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Swear yeah. the world better prepare yeah. A so fucking bad. 8 și 10 minute, vă spunem bună dimineața. Avem o tabletă astăzi, în bătălia sexelor, și o mare surpriză pentru săptămâna viitoare, sau începând de săptămâna viitoare, pentru concursul asta. Republica Fantastica România, la Europa FM. La Rânca, în anul 2011, a fost recepționată o investiție de 3,2 milioane de euro din fonduri europene, care a însemnat amenajarea unei părtii de schi la baza vârfului Păpușa, în lungime de 860 de metri. Inclinații de 30% și o diferență de nivel de 240 de metri, dotată cu instalație de telescaun și o rețea de canalizare. Ca la carte. Da, foarte frumos ziarul adevărul, face un reportaj și anchetă de aici sub titlul, mă rog, sub supra, titlul România lucrul lucrului prost făcut. Și ei zice uite domnule ce cărcotași, cum ce fac ei, au, uite cum s-au dus ce oameni, Ce oameni? da. Foarte frumos, pârtie deschisă, de atunci și până acum pârtia nu a fost deschisă decât în două ierni din 2011 încoace, pentru că ce să vezi, n-a fost zăpadă suficientă. Telescaunul este folosit mai mult pentru plimbări. Adică poți te plimbi cu telescaunul. Da, Ești și noi dragă da. la o plimbare. Da, unde? Cu păi, uite, luăm telescaunul. Da. Urși cu telescaunul, nu cobori cu nu cobor tot cu telescaunul. Da. De ce? Păi, una dintre explicații este că părtia este poziționată și prea jos pe munte, și este și pe partea de sud. Deci, unde bate soarele tot timpul. Asta e. Probabil că s-au gândit să nu le fie schiorilor frig. Că dacă e zăpadă, să nu-i tragă la șale. Exact. Și atunci au zis, ce putem face? Să luăm aeroterme, să fie aerul mai cald. Mai sunt sistemele alea cu pălărie, cum am, cum am văzut noi la crăciunii în Paris, când am fost colega. Corect. Așa, cu butelie și... Da, mai bine o punem direct pe -au sud. Au pe, pe sud. nu e dotată nici cu tunuri de zăpadă, că dacă e cald să nu fie Normal. zăpadă, să nu tragă la șale cum, ca să revit. Da? Poate că și de aceea tendința locului este să se înnoroieze destul de repede. La părtie se poate ajunge doar cu mașina de teren. Reporterii de la adevărul sunt luați cu un 4x4 până la baza pârtiei, pe un drum înfundat cu noroi. Deci Turiști... ca sete de cutele scaunul trebuie să mergi cu 4x4. 4. Da. <laughs> te duci la plimbare cu 4x4 4 prin noroi. Turiștii de altfel ajung cu greu la pensiuni, spune un proprietar. Cum fac cei care încearcă să ajungă la cabanele de mai sus? De obicei, zice acest proprietar, își trag bagajele cu sania, dacă e zăpadă. Pentru că nu pot ajunge la pensiuni dacă nu au mașini 4x4. Deci, sport extrem, sănătate curată, garantat da, aș zice. Da. Iarna asta, de exemplu, pârtia n-a fost deschisă absolut deloc. Dar a mers din când în când telescaunul, pentru cei care au dorit să se plimbe și anume cu telescaunul. După ce pârtia și telescau nu au fost date în folosință, a fost înființată și o firmă pentru administrarea acestora. În firmă erau acționari Consiliul Județean Gorj, primările Novaci și Baia de Fier, pe raza cărora se află Rânca, dar după puțin timp firma a dat faliment. De ce anume, pentru că casările erau cam la jumate sau o treime din cheltuie. Din cheltuie. Deci faliment garantat. Bun, o grămadă de lucruri s-au făcut acolo, s-a făcut și canalizare în zonă, dar rețeaua nu e doar insuficientă, ci și făcută în napoda? Al proprietar zice așa, din 700 de structuri de cazare din zonă, jumătate sunt racordate la rețea, cineva n-a vrut să, decât să-și însușească banii. Nu pot fi preluate toate pensiunile, multe cabane se află sub nivelul rețelei de canalizare și nu se pot racorda. Apa din canalizare a ieșit în mai multe locuri. Deci, cu alte cuvinte, când trage costică din deal, apa te umpli de noroc în vale. Dacă ai noroc. Cum ar veni, da. Ce o agenție să mai... LOTO trebuia să pună acolo, dar cu atâta noroc ca să încheiem, Departamentul pentru Lupta Antifraud a anunțat în toamna anului trecut că începe o acțiune de control uh, pe proiectul ăsta, se așteaptă rezultatele. E groază. <laughs> nu groază. Nu o să le fie prea cald. <laughs> Au probleme cu delay-ul. Desteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Avem întrebările, Vlad l-am văzut ca seară și a pregătit mai multe întrebări pentru bătălia sexelor, semn că vrea să stea cu voi în direct astăzi cât mai mult, 1769, scrieți deșteptarea într-un sms numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și puteți câștiga o tabletă în această dimineață la cel mai cel concurs. Din ora 8-9. Da, ca avem și dublu sau nimic după ora 9 unde avem 800 de euro. Așadar, o tabletă în bătălia sexelor 1769, Se ul cu tarif normal, scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM Mult succes! Vin de soi cu pahare, premii vin în difuzoare. Podgoria renumită din România, domeniile Boeru, te invită să descoperi drumul finului nobil din Ardeal. Rămâi treaz și de gustă de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 se descurcă acum în fața juriului. Laura, mai bine pregătită de data asta? Sper, datorită lui Homeovox. Așa da. Ești în siguranță cu Homeovox. Vocea ta contează. Extinție vocală, Răgușală? Cu Homeovox regăseșteți vocea și mai ales pregătește-o. Homeovox este un medicament homeopatic de la Boaron. Citiți cu atenție prospectul. I need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 -24. Turul României la Europa FM Anul acesta nu se mai face școala altfel într-o singură săptămână așa toată lumea pentru că se supraaglomerau... Se supraaglomerau muzeul Antipa. Da, da, da, da, da. <laughs> și, mă rog, școlile și alegă perioadele. Toată mergea cam în același locuri și atunci era da. bătaie pe soiul de obiectivă. Da, e mai bine așa. Uite, avem o știre de la Liceul Ile Carageale din Ploiești unde aici elevii au luat lecții de viață și de legislație de la, țineți-vă bine, deținuții condamnați pentru omor și trafic de droguri. E vorba de subiectul de zilele trecute, de-a da, mai vorbit de -a. Da. Întâlnirea dintre elevii de clasa 10 -a și persoanele private de libertate a avut loc chiar în spatele gratiilor. Și acum avem reacții de acolo, avem feedback. Au fost două ore în care 20 de adolescenți rebeli, în principiu, nu? Au sta nemişcați în fața deținuților, nu de frică, aparent... Pentru că le-au ascultat poveștile de viață și sfaturile. Acum, întrebarea e dacă vrei să asculți povești de viață și sfaturi de la infractori, e suficient să deschizi televizorul. Că sunt niște stații TV în care în fiecare seară sunt tot soiul de persoane condamnate da, da, da. sau care cercetate dau penal sau judecate care asta fac, dau da. sfaturi de viață Aha. la sute de mii de oameni. În fine, elevii au aflat la penitenciarul din Ploiești, direct de la sursă, cum ți se poate schimba viața într-o secundă doar pentru că ai sărit în apărarea unui prieten dar ai sfârșit prin a omorâ un om. Diana Frâncu are, um, are niște impresii de la întâlnirea asta. Bună dimineața, asta. Diana! Bună dimineața, Diana! Bună dimineața, bună dimineața! Am fost iar la această ședință. Nu știu dacă e ședință întrevedere. Pa Pare ușor reținută. Da, <laughs> <laughs> întâlnire. Știți că am plecat foarte impresionată de acolo și nu m-am așteptat. Da. Pentru că în momentul în care s-a făcut liniște în sală și unul dintre deținuți a început relatarea lui așa Bună ziua, sunt Ionut și am fost condamnat pentru omor. S-a făcut linși de-n iar cei doi cei două, de elevi au muțit. S-au mai în spate. Nu, au stat foarte cuminți și au deschis ochii larg, larg și au ascultat secundă de secundă fiecare cuvânt. Toți erau tineri, și mă refer la deținuți, doar cu câțiva ani mai, mare, mai mari decât adolescenții care au acceptat să treacă peste prejudecăți și au venit să asculte poveștile oamenilor care la un moment dat în viață, așa cum a spus și voi, s-au aflat la locul nepotrivit. Deși... Invitația directorului închisorii adresată celor din Ploiești a fost văzută la început ca fiind una profund nepotrivită. Acest proiect s-a dovedit unul de succes, cu un imens impact asupra elevilor aflați la început de drumul viață. Au aflat direct de la sursă, așa cum am spus și voi, nu de la părinți, nu de la profesori, ce înseamnă să nu cunoști legea sau să te lași influențat de un anturaj periculos și am să mă opresc la dintre cele 8, povești relatate cu Luz amănunte poate cea mai impresionantă a fost cea unui tânăr de 24 de ani acum care în loc să-și termine facultatea și petrece cei mai frumoși ani din viață în spatele gratilor n-am să-i dau numele, spun doar că în urmă cu trei ani era student cu bursă de merit la facultatea politehnică din Iași a fost atras însă de mirajul banilor și a dezvoltat o rețea de trafic de influență, concret omul era uh, cel care făcea legătura între studenții din Iași care nu reușeau să obțină note de trecere, și profesorii corupți. El lua banii de la colegii săi și îi oferea cu titlul de mită profesorilor. Își opra evident jumătate din sumă. Am mărturisit în fața colegilor, de, elevilor de la Liceul Caragiale, că din momentul în care portofelul i s-a umplut de bani, a simțit gustul unei vieți de lux la care nici nu visam. Cluburile de noapte, petrecerile extravagante l-au făcut să uite de familie și de școală. Părinții lui nu mai știau de el, nu mai răspunde la telefoane, dar în același timp a spus că nu știa că greșește. Pentru el să ofere bani profesorilor pentru o notă mai mare nu era deloc o faptă penală și asta pentru că, spune el, în facultatea din și era o practică. Concluzia acestei întrevederi, dacă vreți, a fost una singură, venită chiar din partea unuia dintre deținuți. Recomandarea mea este să vă îmbogătiți cultura generală cu informații despre codul penal și despre legislație în general, pentru că necunoașterea legii nu absolvă pe nimeni de vină. Mulțumim foarte mult, Diana!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 la Mega Image și Shop Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 31 martie-2 aprilie ai gulaș de porc, gusturi românești la doar 14 lei 69 kg, roșii ciorchine la doar 5 lei 99 kg și telemea cu edin, din 350 de grame la doar 8 lei 21. Pregătește te de gătit și prin de de weekend de la Mega Image!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 I Robert Williams, 8 și 38 de minute, ascultați deșteptarea la Europa FM și uh, cred că cei care vor intra astăzi în direct la concursul nostru au ceva ghinion, l-au întrerupt pe Vlad de la masă și atunci s-ar putea să fiu ușor nervos. Da. Gala Kettering și-a făcut apariția de vreme în această dimineață, vă mulțumim tare mult. Mulțumim frumos! Cu de toate, da. remarc măslinele și iaurtul. Vezi? Da. N-a și făcut chestia asta cu Eu câteva am luni. Remarcat bacon nu? <laughs> Mamă, e făcut perfect crocant, cât trebuie, genial. Mulțumim. Gala Catering, mulțumim și pentru această dimineață. Gianina din Iași, e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Unul din voi are radioul dat tare și nu o să ne înțelegem niciodată cu ocazia asta. Gianina, ce faci? Bine, aștept întrebările. Bine, Florin din București, e și el cu noi, bună dimineața Florin. La Ce faci? E bine. Florin. Parcă, Florin. Da? El are telefonul da. da, radio mai încet, te rog eu frumos. Da? da nu să da. Alo? Alo, Gianina? Da. da? <laughs> La tine se aude bine. Da. să facem. mai, mai bine? Poate avem da. o întârziere ceva. Da. Bine, hai să vedem cine vrea să înceapă, Gianina sau domnul Florin din București. Mulțumesc. Doamnele, Florin, prima întrebare este pentru tine <laughs> Păi de ce dai mă pe fete, tot timpul, ce e asta? Bine, fii atent Florin, Parlamentul cărei țări europene se numește RADA? Puh. Ucraina Gianina, Parlamentul cărei țări din Asia se numește CNESET? A... La. Israel! Israel. <laughs> Ai, bă -o, mă, cât de simple să astea. Domnul Florin. Da. Ce actor interpretează rolul principal în filmul Forest Gump? Tom Cruise. Zii, Florin. Tom Cruise. Întreși... Fie pe jumătate e ah. adevărat să Gianina, știi Asta a fost, mă scuzați, o perversiune Sau chiar nu știu, adică ai încercat să-l Că ai reușit dacă ai încercat ha? Tom Genina, e adevărat, no? da. e Hanks? Hanks Life is like a box of Bine, domnul Adică, Gianina, fii atent, întrebare pentru tine Cine interpretează rolul principal În seria de filme Indiana Jones? Uh, Bronson, nu știu Cum cheamă Bronson? Nu. No. Richard Bronson are compania de Raudă de. are Virgin Radio. Da, Bronson Bronson. Nu, uh, Tom, Richard Branson. Da, Harrison Ford. Harrison Ford. Uh, Harrison Ford da. Mergem mai departe. Cât de departe se poate? Florin, ce da. strâmtoare desparte Europa de Africa în vestul Mediteranei. Uh, da, domnule, extraordinar. Bravo. Janina, trebuie să răspunzi negreșit. Cum se numește canalul? care desparte Anglia de Franța. Canalul Munege? Da, ne mai pomenit extraordinar. Mergem mai departe. Florin, care este singura jucătoare română de tenis care a câștigat turneul de la Roland Garros în 1978. Cine mai știa? No, nu. Moște. Virginia Ruzici. Janina, ce fost mare tenismen român a fost managerului tenismanului german Boris Becker între 1984-1993. Siria, și cu asta ai câștigat ce Bravo! Bravo, bravo, bravo, bravo, Janina! Să știi bine. că ai luat o tabletă în această dimineață. <rători> <rători> este! Bravo! Vorbesc. Bine, Janina, de ce de-abia <rători> Bravo, bravo! Bravo, Gianina, mulțumim! pentru bucuria ta! Da, să spui prietenilor, da? Nu mă îndoiesc o să le spui, de fapt. Sigur, sigur că da, mulțumesc! Mulțumim! Mulțumesc. O zi bine. bună! O zi bună, numai bine, la revedere! Da. Hai că am strânit... Ah, i-am închis Janinei, dar nu-i nimic, o să o sune... O să o sune... O În momentul ăsta... O să o sune pe Janina Marcela și o să rezolvăm problema asta. Bun, mai am un anunț de făcut. Începând de săptămâna viitoare, în bătălia sexelor, schimbăm premiul, ne lăsăm de tablete cel puțin o perioadă, ce vă trimitem în Grecia da. Avem vacații în Grecia pe care vi le oferim cu drag În fiecare dimineață în jurul orei 8 și 30 de minute În direct aici, în bătălia sexelor la Europa FM Bun, 8 și 42 de minute Următorul da. moment Bun E legat de fotbal din nou Da Știți că am început emisia de astăzi Vorbind despre intenția Federației Române de Fotbal De a da judecată suporterii care la meciul cu Polonia Au stricat meciul și au provocat Mă rog, în cele din urmă, niște pagube Ca asta se cheamă, da? Amede, da. Și așa mai departe. Am luat telefoane, multe opinii Este cineva care vrea să intre pe telefon cu noi Managerul de comunicare de la Federația Română de Fotbal Răzvan Mitroi, care a sunat Și are niște completări de făcut Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Da, ați cerut să aduceți niște completări Păi, voi m-ați învățat cu fact-checking-ul Așa, e cel mai bine, da? da Simplu, noi nu dăm în judecată pe nimeni ca să încep un enunț care s-a rostogolit greșit în presă. Ideea e bunățarea. Persoanele, că nu, aș, nu le spune suporte, care au stricat meciul ăla cu Polonia, sunt urmărite penal de către parchet. Sunt date în judecată de către parchet și noi am fost întrebați dacă ne construim parte civilă pentru că avem, dacă am avea daune și cheltuieli pe chestia asta. Și asta le știm. Sunt 98.000 de franci elvețieni și 43.000 de lei amende românească. Sunt, deci, pe la vreo 100 de mii de euro uhum. și vreau să vă spun doar atât că... Deci vă constituiți parte civilă. Federația da? Română se da. constituie parte civilă și cere despăgubit. Adică nuanța da, da. este că nu-i dați judecată în sensul no. că nu deschideți dumneavoastră. Nu, nu, nu pentru că persoanele respectivă au încălcat o lege, legea 4-2008, a lui Mitica Dragomir, uhum. cu ordinea pe stadioane, Okay. Și parchetul a întocmit dosare de urmărie penală. E prima am dată acuma, -am o... secundă ca da. E prima dată când federația română se constituie parte civilă în urma unei amenzi aplicate din cauza comportamentului suporterilor pe un stadion? Da, dar nu pentru că am n-am fi avut intenția de altă, ci deci pentru, pentru prima dată când parchetul uh, duce la spre finalizare o astfel de, de, uh, un astfel de dosar penal. Okay. Până acum au mai fost incidente și, mă rog, nu vreau să intru în teoria justiției românești, dar -au, au rămas în aer. Este pentru prima dată când acești oameni pot fi condamnați. În momentul în care pot fi condamnați, noi ne putem cu o parte civilă să cerem daune. Și vreau doar să vă dau Bun. o idee despre banii ăștia, care până la urmă sunt cam 100.000 de euro. Da. Noi avem niște centre de excelență pentru juniori în țară, pe care le finanțăm, tocmai pentru ideea de a crește uh, baza de selecție pentru echipa națională. 100.000 de euro costă un centru pe un an de zile. Uh -huh. Pe păi de altă parte, Federația nu are niciun ban de la stat, este instituție de drept privat, stă numai cu banii sponsor. Deci, situația financiară, ca să spun așa, e în felul următor. În momentul în care noi am plătit amenzile astea, că s-au plătit deja, Deja trebuie să căutăm altă sursă de finanțare pentru copiii care stau în, în cantonament un an de zile. Uh -huh. De aici, uh, cum să zic, și intenția da, și scuzeați, de a recupera Mă scuzați, dar în bugetul federației nu există un capitol denumit cheltuieli neprevăzute în care pot fi acoperite uh, și astfel de uh, ba, da. situații? Pentru că, adică eu nu știu de ce trebuie să luați banii, cum spuneți, de la centrele de excelență și nu luați, de exemplu, din salarii. Păi și cine ar mai funcționa în federație? Adică, Bugetele astea nu mai există. Mai tezi din benzină, mai adică de ce luați de la bici copii dacă. Nu Mulțumesc, e am azi. înțeles. Bun, nu am înțeles mesajul. Asta astea sunt uh, liniile bugetare și oricum de undeva trebuie luați 100.000. Și să vă mai spun ceva. Avem, bineînțeles, cheltuieli neprevăzute, dar nu pentru fiecare meci. Vă dau o informație că, dacă tot m-ați invitat o invitație în premieră de ieri, UEFA ne-a anunțat că vom fi amendat și pentru Cluj. Și mm -hmm. pentru ce? Acolo a fost ok, au mai intrat materiale pirotehnice, au venit cu câini, și în fine, a fost un alt dispozitiv. Uh, vom fi amendați pentru fluier din tribună <coughs> și pentru laser. Mm -hmm. Pă, bune, spuneți-mi, la, cu laser de breloc treci și de aeroport, adică aici ține de civilizația suporterului și nu neapărat de, adică și de control. La controlul acesta are și limitele lui. Uh -huh. Nu poți să, să iei un breloc în care e posibil să fie un, un laser. Și va anunța anunțat UEFA și cât va fi această amendă? Nu, nu, uh, ne-a anunțat că am intrat în procedura de <coughs> evaluare și nu se va comunica și o amendă. Și cam cât ar putea să fie? Uh, sub 25.000 de vețeni, nu există amenzi acolo. Bun, mulțumesc foarte mult pentru informații și pentru precizări În dimineața asta a fost managerul de comunicare De la Federația Română de Fotbal, Răzvan Mitroi Take a down.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 Race so much faster, I done myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I soul got, oh, you're so much closer. In the dark, I see your smile, do you feel my heat on my skin, take off your clothes,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 So Mani, 8 și 50 de minute. Prințul Charles al Marii Britanii și încheie astăzi vizita oficială în România. Mai are programată o vizită la Teatrul Național din București, în condițiile în care în ultimele zile a mai vizitat Muzeul Satului, Delta Văcărești, dar și Patriarhia Română. Cum fac în general... Um... Oamenii care vin în vizită la București, primarat. Da, da, a, a, a, a, este, da, este doar a doua vizită oficială a moștenitorului coroanei britanice în România, pe care o face la solicitarea guvernului britanic. Am spus oficială că altfel prințul vine aproape în fiecare an în vizite private în România, în general la Viscri, în județul Brașov, unde și-a cumpărat și o casă. Colegul nostru, Victor Marin, a fost acreditat pe lângă această vizită și a remarcat câteva lucruri. Victor, bună dimineața, spune-ne cum ți s-a părut prințul Charles? Salut, Vlad, salut, băieți. Mi s-a părut că am mai fost în România să vedea lucrul ăsta de la o poștă. S-a mai... ferit de taximetri. Se prea poate și asta. De exemplu, dincolo de părțile mai oficiale, să spunem, când a fost la Vindeanu sau la Iohannis, partea cu muzeul satului i-a venit așa, ca o mănușă, nu știu exact cine a recomandat să facă lucrul ăsta, dar se vede că s-a simțit în largul lui. De exemplu, până în momentul respectiv, să știi că tot, tot programul a fost respectat așa la secundă și nu exagerez. A fost dat peste cap după ce a ajuns la Muzeul Satului și de ce crezi? Prin făcea s -o prea din 10 în 10 metri, cu fața fiecărei case, își întrerupea ghidul, punea întrebări, completa cu ce -a mai văzut el prin Transilvania... Mamă, așa... cred că au fost acolo niște emoții, s-au simțit oamenii ca la școala. Știau răspunsurile sau <laughs> mai bășbuiau. Uh, păi, să-ți spun o chestiune foarte interesantă. La un moment dat a intrat în biserica aceea maramureșeană da. și uh, spunea prințul cearul, am aflat de la angajatii muzeului, că a constatat că niște bornamente romboidale de lemn, așa, seamănă foarte mult cu colana infinitului lui Brâncuși, Mm -hmm. și se întreba dacă nu cumva de acolo s-a inspirat. Altfel, foarte, foarte degajat. Sigur, da. mulți mulți se te piști prin jurul nostru. Erau niște neșteri populare mm -hmm. așa cu ochii albaștri. Ca Am văzut că a fost și în Delta Văcărești unde a plantat un copăcel care i-a urat noroc. Mi s-a părut un gest remarcabil. Da, din punctul meu de vedere, ai partea cea mai frumoasă a acestei vizite. A făcut mai mult de atât. Pe lângă plopul ăla care a fost plantat, a văzut cum arată și un șarpe de apă și o broască vrioasă. Alteța sa nu face altceva decât să promoveze încă o zonă protejată din România, Făcea comparație cu London Wetland Center, care este familiar, uh -huh. e mult, mult mai mic decât Delta Văcărești, are 60 de hectare, cam așa, de 280, în care e 15 lire, dacă nu mă înșel și anul trecut au fost un milion de vizitatori. Uh -huh. E, la noi în Delta Văcărești, intrarea este liberă și de plecat să pleacă de acolo cum poți. Da, da. din păcate și cu, și cu Victor poți. trebuie să întrerupem aici, sunt convins că ai avut uh, o experiență interesantă și așteptăm un reportaj pe tema asta. Mulțumim tare mult, top și 54 de minute recapitulăm puțin, video radio după ora 9, după știri uh, dublu sau nimic avem 800 de euro, rămâneți cu noi știrile Europa FM în 5 minute. Deșteptarea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 Cineva are drept la țara multitate. Avocatul diavolului vineri de la ora 13 și 15 în direct la Europa FM.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 alege să-ți dea cu plus. La EMAG ai până la 25% reducere și 6 ani garanție la incorporabilele Whirlpool cu al 6lea sims. Comandă pachetul promoțional de incorporabile format din cuptor cu al șase-lea simț autocurățare catalitică, 73 litri și plită din cristal negru cu grătare din fontă la 2199 lei. Sensing the difference. EMAG.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 În magazinele Flanco a început marea noire de primăvară. Renunță la vechitori și primești până la 30% reducere pe voucher la noul produs cumpărat. Doar acum pachetul de incorporabile Electrolux, format din cuptor electric și plită pe gaz, este 1928 lei. Iar dacă alegi plata în rate, noi îți răspundem pe loc, Flanco! Câte păi, da, mamă mă dar azi e Sfântul Mucenic caliope au fost chimiți! Chiar și în post, la Penny, românii au dezlegare la oferte. Săptămâna asta ai pui grill la doar 6,89 lei kilogramul și struguri albi la numai 8,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 29 martie, 4 aprilie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place! Curățenia de primăvară este floare la ureche! La Imag ai până la 30% reducere la aspiratoarele Zellmer. Comanda acum aspiratorul multifuncțional 4 1 cu spălare Aqua AquaVelt 1700 de bați cu filtru HEPA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 O organizație neguvernamentală atrage atenția asupra unor posibile abuzuri la care ar fi supuși minorii unei școli speciale din sectorul 4 al capitalei. Potrivit Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, copiii cu nevoi speciale ar fi bătuți și agresați psihic de profesori. În sprijinul acestor afirmații, ONG-ul prezintă o înregistrare video în care ar apărea unul dintre profesorii școlii care recunoaște abuzurile semnalate. Organizația a sesizat parchetul în acest caz. Ciprian Ioana vine cu explicații. La școala specială gimnazială numărul 4 din București învață peste 100 de copii cu dizabilități, cu vârste cuprinse între 3 și 24 de ani. Condițiile ar fi însă inumane potrivit Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități. Minorii ar fi bătuți cu brutalitate de către profesori, ar fi legați cu funia și transportați către diferite zone ale unității de învățământ și ar fi agresați fizic, psihic și emoțional permanent. Organizația neguvernamentală a publicat și un clip filmat cu camera ascunsă, în care susține, că apare un cadru didactic care recunoaște aceste abuzuri. Eu sunt bun, blând, dar toate mai scap cu toți ca toată. Am ce să le fac, frate, aș vrea eu. De -a înjura nu trebuie să înjur, dar să poți să-i Poți să nu? De ce nu trebuie să înjur? Pentru că porumb pe <laughs> înjură și se înjură și el pe tine. Eu nu mă bag peste clasa ala, nu-i dau corecție, decât, mă rog, corecție, limita, da, limita, da. limita bunului simț, dar, mai mei, fac cer. Și închip cu ușile închise. Și fiecare profesor face cer Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități a sesizat parchetul avocatul poporului, dar și protecția copilului cu privire la aceste presupuse abuzuri. Nu sunt primele acuzații de acest fel la adresa profesorilor de la școala bucureșteană. Reprezentanții inspectoratului școlar au mai fost acolo în control în urmă cu două luni, dar au stabilit atunci că faptele reclamate nu se confirmă. Veniturile la buget colectate până în prezent sunt mai mari decât cele obținute în trimestrul 1 din 2016, așa spune Ministrul de Finanțe. La 20 de zile lucrătoare în martie există un plus de 5% față de perioada similară a anului trecut. În acest context, Ministrul Viorel Ștefan garantează creditorilor externi că deficitul bugetar va fi respectat și va rămâne în limita de 3% din produsul intern brut. Știu că există această îngrijorare, dar am avut plăcuta surpriză ca inclusiv comisarii europeni cu care am discutat acest subiect să înceapă discuția cu noi așa. Știm că și în anii precedenți realitatea a că am fost prea prudenți, dar ne este teamă să nu se întâmple anul asta. Nici acum nu au o convingere că se va confirma așa ceva, dar spun domnule, e bine să fim prudenți. În evaluarea noastră credem că ați putea greși. Și am spus mulțumesc frumos, este bine ca cineva să ne dea și un scenariu mai Pesimist, să ne atragă atenția la niște riscuri. Ministrul a explicat și că la sfârșitul lunii ianuarie diferența în materie de colectare la buget a făcut o cota de TVA. În 2016 aceasta era de 24%, iar anul acesta s-a redus la 19%. Ministerul Finanțelor lucrează acum la documentația prin care vrea să convingă Comisia Europeană că Bucureștiul se va încadra în ținta de deficit. Până pe 1 mai se află în dezbatere publică proiectul Legii Prevenției. În baza acestei legi, instituțiile de control nu mai pot să-i amendeze direct pe patronii de firme. Trebuie să le ceară să rezolve problemele, iar termenul de conformare nu poate fi mai mic de o săptămână. Îl ascultăm pe Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Alexandru Petrescu. Am ridicat pe site-ul instituției textul legii prevenției, inclusiv anexa aferentă care cuprinde toate contravențiile, sunt în număr de 33, ce urmează a fi propuse spre sub incidența legii prevenției. De legea prevenției se poate beneficia o singură dată pentru fiecare faptă într-un interval de trei ani. Ea se va aplica și companiilor de stat, susțin reprezentanții guvernului. Uniunea Europeană prezintă astăzi liniile mari ale planului de negociere pentru Brexit. La două zile după declanșarea procedurii de retragere a Marei Britanii din blocul comunitar, președintele Consiliului European, Donald Tusk, va prezenta planul în Malta. Document pe care liderii celor 27 de state care vor rămâne în Uniune îl vor adopta la summit din 29 aprilie de la Bruxelles. Negocierile dintre Londra și Bruxelles vor dura 2 ani. Divorțul e prevăzut să aibă loc în martie 2019. Știrile s-au deocamdată aici, noi ne reauzim peste ori. Ioana, mulțumim, sport, Luca Pastia! Buna dimineața, Federația Română de Fotbal va fi amendată de FIFA în urma meciului echipei naționale cu Danemarca disputat la Cluj. Chiar dacă nu au existat incidente violente și nici nu au fost aruncate obiecte în teren, Fărul Mondial a deschis o procedură disciplinară, a anunțat în urmă cu puțin timp în exclusivitate la Europa FM directorul de comunicare al FRF Răzvan Mitroi. Motivul, fluierele similare cu cel al arbitrului și laserele folosite de unii spectatori. Amintim, Federația a hotărât ieri să se constituie parte civilă și să le despăgubiri suporterilor care au provocat incidente la meciul cu Polonia din noiembrie anul trecut. O parte dintre cei care au aruncat atunci torțe și petarde în teren au fost identificați și sunt judecați. Ei au cauzat o amendă de 100 de euro din partea FIFA și suspendarea arenei naționale pentru meciul cu Danemarca. Astra Giurgiu a completat tabloul semifinalelor Cupei României. Campioana a câștigat ultimul sfert de finală cu 3 la 1 în deplasare la fece viitorul. A fost 0 la 2 la pauză după ce Seto a deschis scorul în minutul 40 iar Budescu a transformat un în penalti câteva minute mai târziu. Morar a redus diferența în repriza secundă, dar Florea a stabilit scorul final. Astra și viitorul se vor reîntâlni luni la Giurgiu în etapa a treia a play-off-ului ligii 1. Reamintim alături de Astra, în semifinalele cupei s-au mai calificat ACS Politimișoara, CSU Craiova și FC voluntari. Știri din sport, Luca Pastia, mulțumim, 6 minute, 800 de euro la dublu sau nimic și video-radio imediat în deșteptarea. Europa FM ce ești frecvență cu tine? Și 9 minute. Cine merge în acest weekend la film are de făcut o alegere simplă, dar dureroasă, ori ștrunfi pentru care o să buzie copiii. Eu o să merg la ștrunfi în acest, la satul pierdut în acest weekend. N-am nicio îndoială. Zaf Lasa, e colecționar ori... de ștrunfi. Și da. eu particip la colecția lui Zaf. De fapt, da. toți participăm la colecția lui Zaf Mulțumesc ștruf. tare mult. Alexandra vă mulțumesc. și eu așa. colecționez și văd foarte multe filme pentru copii. Am văzut și frumoasa și bestia, ți-o recomand. recomand. Am fost și la balerina, pe... să știi. Pe bestie sau pe frumoasă, pe bagătina, mi -o recomand. <laughs> Bun, deci ori mergeți la Ștrumfii, ori în cazul celor mai copți așa, cel mai recent SF cu Scarlett Johansson, uh, Ghost in the Shell se numește. Însă, premiera săptămânii la Video Radio are de-a face cu implicarea bisericii în școală, cu noțiunea de familie și cu strânsa legătură dintre politică și cler în estul Europei. Filmul este unul rusesc și, în ciuda temelor sale, se dovedește surprinzător de amuzant. Я все, что угодно, готов сделать ради Господа, даже погибнуть. А ты? У этого парня серьезные проблемы. Mucenicul își face cunoscute intențiile polemice încă din titlu. Litera M e pusă între paranteze. Și în afara unei expozițiuni prelungite, în care nici măcar nu-l zărești pe protagonist și a câtorva cadre impresionist-meditative, nici nu prea arată a film rusesc standard. E alert, destul de convențional din punct de vedere narrativ și își poartă morala la vedere. Mintea unui om tânăr e un lucru al naibii de fragil. Veniamin nu vede în jur decât semne ale decăderii credinței. Nici mama, nici coala, nici biserica însăși nu-l pot convinge de contrariu, așa că pleacă de unul singur la luptă. Întotdeauna, cu câte un verset din Biblie la îndemână, toate cele pe care le rostește sunt transcrise pe ecran, tânărul nostru își înțelege ortodoxia drept un adevărat scandal, o ieșire din această lume. Că e vorba de refuzul de a purta costum de baie, de boicotarea orelor de biologie sau de relația cu singurul băiat pe care l-ar putea considera prieten, Popurile sale sunt limpezi: să se mantuiască și să propovăduiască. O poveste despre maturizare, deci, cu toate ingredientele genului, însă una care se desfășoară în Rusia lui Vladimir Putin, cea care a schimbat pe nesimțite portretele lui Lenin și ale lui Marx cu icoanele. Prost, Без нравственности, ибо Господь говорит, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже любодейство не с ней. Dacă apetitul pentru controversa al regizorului Kiril Serebrenicov e evident, mijloacele pe care el le folosește s-ar putea dovedi surprinzătoare. Umorul negru, dar umor din Mucenicul, dă naștere unor scene cu mult lipici la public. Morcovi și prezervative, un picior care ar trebui să crească grație rugăciunii, un costum de maimuță, ori nuditatea frontală. Toate îndulcesc cumva pastila, fac ca atitudinea violent critică la adresa habotniciei și pledoaria la citate să fie mai ușor de digerat. Ele nu explică însă traseul personajului sau resorturile sale interioare. Știm la fel de puțin despre Benjamin la finalul filmului, cât știam la început. Adaptarea unei piese scrise de un autor german, Mucenicul lasă o apăsată impresie de teatralitate și pare mai preocupat de fiecare scenetă în parte decât de întreg. În punctele cheie, adică narațiunea scârție. Dar ce al lui, lui, actorii lucrează cu o intensitate pe care altfel decât rusească nu o poți numi, iar energia pusă în slujba întregii demonstrații este imposibil de contestat. A video radio cu Filip Stan David la Europa FM.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 Doar cu Bila Card ai vineri 31 martie, 25% reducere la tot sortimentul de pastă vegetală și conserve de legume. Bila. Generoși în fiecare zi. Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? Uractiv Tren. Combate retenția de apă și ți redă încrederea în tine. Pe orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Uractiv Tren. Și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar.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 But the bar is where I go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 Something brand. I'm in love with the shape of you. Dublu sau nimic, te amenebunit, te am. Te -am... Dublu sau nimic, voiam să lansăm SMS la 1769, scrieți dublu numele vostru orașul în care ascultați Europa FM și luați ne banii. 1769, dublu numele și orașul. Ca să ne luați banii, 800 de euro astăzi. De da, când și este și cu piesa asta De când e piesa bună. asta De la în începutul anului. De la, nu e de la începutul anului, de Valea. când a intrat în playlist la Europa. De, de la începutul anului. De vreo lună, cred că a intrat. Da. Cred da, că de la începutul anului. În, în, în, în mare. <laughs> <laughs> în Marea Britanie, domnul Zafiu, să știi că o doamnă a fost Așa. condamnată la închisoare pentru că și-a terorizat vecinii da de ce? pentru a asculta în continuu această melodie. Și da e din repertoriul lui Ed Sheeran. Îți dai seama ce pățai tu dacă erai, dacă făceai playlist în Marea veneați, Britanie? Vedea deci, și, și mă vedeați la școală altfel. Practic. De la începutul nu le asculta melodia asta? Într-una, într-una. Vecina femeii susține că picătura care a umplut paharul a fost când Sonia, doamna să o cheamă, a ascultat balada lui Ed Sheeran în continuu timp de jumătate de oră. Ceea ce este nimic Nimic! Pe lângă cât pot să lângă... o ascult eu. Da, vă dați seama... vecina cel mai fericit, am albumul în mașină, este senzațional. Da, vecinului Ravel, săracii de ei, <laughs> da, cu bolerou. Da. Femeia a fost condamnată la șase săptămâni de închisoare, luna decembrie anului trecut, deci piesa este mai veche, da. a fost eliberată în februarie, însă a ajuns din nou în situația asta pentru că vecina a depus o plângere că femeia, odată întoarsă acasă, ascultă aceeași melodie non-stop. Da. Și... Da, a fost Ed sheeran tău și vreau să spun că am o propunere pentru playlist. Ed Sheeran, așa, Shape of You, dar un remix de vară. Ce după, după părerea mea? Vară, după părerea mea, sună mult mai bine. Mm -hmm. Și -a zici că piesa asta sună mai bine decât originalul. Măcar un pic diferită, adică am o speranță. Bine, dacă vrei să te dacă doar dacă vrei o, să te distrezi, îl cheamă Oz Y. Doar dacă vrei să te distrezi e bună chestia asta. Dar ai ce deturnat de Nu l-am tăiat. Îl ascultăm, uite, l-ascultăm foarte frumos. E numai bun pentru ce, ce discuție voiam să deschid eu acum? Uh, că ai deturnat discuția inițială. Voiam să vorbim puțin despre vizita noastră de, de la Telecom. După ce am început acum două zile am fost Și am împărțit sandvișurile făcute de Adi Hădean Prietenilor noștri Am zis să mergem și la Telecom Să facem același lucru Ne-am luat brânza, l-am luat pe Adi L-am rugat să facă aceleași sandvișuri Și mi-a zis că le-a făcut și mai bune I-am luat, luat pe Luca și pe Vlad Și am descins în Piața Presei Libere La etajul 12, dacă nu mă înșel Un viu absolut excepțional Și niște oameni minunați Ai văzut ce bătaie era acolo? Da și A, Super simpatici, simpatic, da colegii de la amicii de la Telecom. Super simpatici. Bătaia era pe pozele cu Luca. Cam câte poze ai făcut în deplasările ăsta Luca? Am făcut. Nu am curios. făcut toată viața. N-ai făcut Ce toată am viața, la, nu? Aștept albumele. Da? Da, cum da. se gândește să-și deschidă chiar Pali. și un cont de Facebook, Luca, să da. <laughs> Nu, da, să știi că am pus noi uh, pozele pe contul nostru de Facebook, uh, pe contul Europa FM, dacă vreți să vedeți uh, imagini. Uh, sunt poze cu caracter la fel ca și gustul cu caracter pe care îl are uh, brânza Pride. Nu vă mai spun că am fost la Salină, e maturată în Salină și că știm exact despre ce este vorba. Ideea e că poate fi asta o surpriză pentru angajații companiilor din București, deci s-ar putea Calun la prânz, de exemplu, sau azi la prânz, dacă lucrați în București, cum spuneam, să aveți parte de o companie neașteptată și rafinată, Europa FM și Hochland s-ar putea să vă facă o surpriză. 9 și 26. Dar nu vreau să spun că sigur o să primesc întrebări, să zic de acum de ce remixul Tropical Chill House din Ed no, Sheeran <laughs> DJ -o pe eu, trenul. Este DJ OHZY. Asta nu este OHZY, da. Fii atent, e vineri. O să și dai peste, play -o, da. peste o săptămână avem treabă. Peste o săptămână mergem la Ciumbrud, descopere tradiția vinului de Ciumbrud, o picătură de Ardeal. Calitatea vinurilor de Ciumbrud este dovedită de multitudinea de premii obținute în țară și străinătate, pornind de la medalia de aur Napoleon al treilea în anul 1867, câștigată la concursul internațional de vinuri de la Paris. Distinția spune totul despre calitatea vinurilor obținute în această podgorie și faptul că fiecare picătură de Ardeal este prețioasă. În următoarele 10 minute e ultima șansă. În următoarele 10 minute minute trimite-ți la 1769 număr cu tarif normal, cu textul cramă, urmat de numele vostru și orașul din care sunteți, plus răspunsul la întrebarea, la ce concurs internațional vinurile de ciumbrut au luat medalia de aur încă din 1867. câștigați o excursie pentru două persoane la domeniile Boiero alături de echipa de deșteptarea, degustările vinurilor de ciumbrud sunt incluse, detalii și regulament pe europafm.ro Vă orăm mult succes! Deșteptare!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 Alege să-ți dea cu plus! La EMAG ai până la 25% reducere și 6 ani garanție la încorporabilele Whirlpool cu al șaselea Sims. Comandă pachetul promoțional de încorporabile format din cuptor cu al șaselea Sims, autocurățare catalitică, 73 litri și plită din cristal negru cu grătare din fontă la 2199 lei. Well, Sensing the difference. EMAG. Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp.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 Dacă e weekend, ai avantaj la metro. Dar între 31 martie și 2 aprilie ai luminare pastilă. Set 100 de bucăți la 9,98 lei. Prinde ofertele de weekend la metro. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele metro se face pe de legitimației de client. Soția mă strigă, Monșer. Ne ne spune spun pe nume, Radu. Iar instructorul de surf spune, Smeul.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 de 50 de grame la doar 3 ,89 lei 89 casserola, baton de la Lyon 42 de grame la doar un leu și 9 bani și hârtie igienică marca proprie 365 8 role la doar 4 ,83 lei 83. de promoția de weekend de la Mega Imaj. Testezeți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștiga mii pentru cești mii de euro cash.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 cu Europa FM cea mai bună muzică. Europa FM cea mai bună muzică.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 Mr. Frisket Bop, bop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 Kiss on the lips, it's summer by the sea By the sea, by the sea, Mr. Pop, pop, shot, big light on the Pop, pop, pop, pop, pop, pop big light on Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop Against the wall Mr. Officer I don't know nothing That is a truth like like like That like 1950. Hey. Ah, I I like like 1950 That's, that's true Not 1950 1950 That's 1950 <laughs> Pap, pap, the, pap de pap Cum zici tu? Ia, n-am scăpat asta yeah! am câștigat 800 de euro în această dimineață la dublu sau nimic Asta vreau să aud puțin mai încolo De la Marius din Ploiești, bună dimineața Salut Bună dimineața, bună dimineața Ce faci, Marius? Sunt la serviciu Aha. Uh... În Ploiești? Uh, nu, uh. în București N-a Da cu mașina personală sau cu trenul tău? Păi, faimosul DN1, da. Aha. Și cam cât faci de la de casă până în București dimineață? O oră. O oră, o oră și după aia dacă o oră plec în București. Dacă mai devreme și după aia două, dacă întârzii... Da. -am înțeles. Și, deci și... te vezi cu Vlad dimineața pe traseu. Da. Și da. el vine tot din zona aia. Bine, Marius, ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Bănuiesc că știi jocul nostru. Te poți opri la un moment dat și rămâi doar cu banii câștigați până în momentul ăla, da? Undeva între 100 și 800 de euro. De astăzi? Sau avem da, astăzi de da, dat? Cunosc. Da? Sau poți să dublezi de fiecare dată ca să ajungi la 800, însă poți să greșești, și banii să rămână la noi. Da? Am Te mai ajută cineva? Uh, câteva colege. Câteva colege. Păi, nu le auzim și noi pe colege? Vor să vă audă. Bună, fetelor! Gâța, <gântuia> Hai că ne-am descurcat, până aici e bine. Bună! Bine, Marius, mult succes! Începem de la bine, cât am zis azi. că începem astăzi? O, 100 de euro. 100 de euro? 100 de euro să fie. 100 de euro. Marius, câte minute are sfertul academic? Uh, nu nu s-a Câte minute are sfertul academic? 15 minute. Uf, cum mă mai ajuns 15 minute? Am specificat clar academic, nu de oră. Sfertul academic. 15 minute are sfertul de oră. Da, așa este în Grecia Antică timpul avea alte valențe stai că asta inventează o poveste acum Ai, Marius, ne oprim așa după prima întrebare? 5 minute hai, ne oprim după 5 minute fetele ce zic, fetele ce zic un sfert de oră, un sfert academic de 5 minute, academicienii fiind niște tip grăbiți, normal da, da n cum. Eu cu Vlad folosesc sfertul academic. Îl depășesc de fiecare dată în zâmbă. Marius, Marius! ne ai luat 100 de euro! 15 minute, da, corect. Iartă-ne să știi, e vineri dimineața și încercăm și noi să schimbăm macazul, să ne da. Ai răspuns bine, ai fost concentrat, bravo! Nu, nu, nu, nu a fost chiar concentrat, da? Da? Acu te concentrezi. Acu te con da. acum încerc până. -te. Când ai zis-o, paia acum nu s-a înțeles. Păi nu, chiar nu s-a înțeles. Păi da, dar întrebarea adică asta... era lungă. Da, când ați început uh. să puneți întrebarea, s-a auzit un... S -a, s -a întrerupt. un zgomot. Am da. înțeles. Marius, uite acum că ne auzim bine. Zim clar, așa dacă dublezi de la 100 la 200 de euro. Dublăm. Dublăm. 200 de e. euro. Sunt multe fete acolo, are multe colegii și e păcat să rămână doar la 100 de euro. Am Mergem doamne. la 200. Eu zic că ești pregătit pentru următoarea întrebare. Sper să fiu, să lași, -o, Cui aparțin versurile, a început de ieri să cadă câte un fulg. Acum a stat... George ce Cri, cri, cri to Toamnă gri da. E practic continuarea Cum ar veni, știi? <laughs> da. Mai întâi toamna Și pe a făcut cu iarna Interior cu folgu. Cri, cri, cri, cri Ce ai făcut? Atacă l-a rugat să-l ajute pe celălalt, George Pe jumătate, pe jumătate e adevărat ce ai spus. Da. Auma, cealaltă jumătate nu știu dacă e cea bună. Nu e Te-ai mai gândit? Da. Lingua inițială era Coșbuc, dar. Ai zis Toporceanu? Toporceanu, da. Păi, și ce n ai zis, Coșbuc, de ce n-ai mers pe prima impresie? Nu știu. Așa mi-aș Dar fetele alea ce pozezi domnule? <laughs> Nu uh, uh? Că feteles cu poezia. Nu timp, uh, da. timp. Uh. nimic, Marius, lasă! E timp, e timp să mai intrăm în direct și să mai vorbim și cu altă ocazie. Absolut. Da? Bine, Marius din Plăiești, împreună cu toate colegiile lui... Weekend frumos! Da? N-a reușit să meargă mai departe, ne-am oprit la 200 de euro și a pierdut banii. 9 și 42 de minute, revenim luni cu dublu sau nimic, pentru că avem 800 de euro și tot de luni, vă reamintesc, în bătălia sexelor avem de dat o vacanță în Grecia, așa că va trebui să vă concentrați. Suntem în martie, luni o să fie deja aprilie, dacă, dacă aveți vacanța în Grecia asigurată, încă din aprilie eu zic că e mai bine ca niciodată. Deșteptarea Look at me, it really was not easy, but I can breathe, I'm so grateful, cause I can see, I am free. și 46 de minute. Iată că intrăm în atmosfera... Ia ce-am făcut, mă, iar am greșit. Vlad, iar nu mai atenționat. Intrăm în atmosfera de săptămâna viitoare. Auzi, Vlad, săptămâna viitoare pe vremea asta o să ne pare rău că se termină emisiunea. O să fim da. la Ciumbrud și o să ne pare rău că plecăm de pe domeniile, Boeru. Nici nu cred că o să ne dăm seama. <laughs> Dacă ați trimis mese cu textul Cramă și răspunsul la întrebarea la ce concurs internațional vinurile de Ciumbrud au luat medalia de aur încă din 1867, domeniile, Boeru, au un premiu pentru voi în această dimineață. Să vedem Cristina din București. E cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața. Bună dimineața. Ce Bună faci, bine. Cristina? Ce mai faci? Cum? Puțin răcită Puțin răcită, ești acasă? Trebuie să Se simte că ești răcită, te auzim foarte slab Așa, nu știu Dar să bei un vin Așa, ușor La ce concurs internațional vinurile de ciumbrud Au luat medalea de aur din 1867? Concursul internațional de vinuri de la Paris Bravo Bravo, bravo, bravo Bravo. Ai câștigat excursia, auzi? În săptămâna viitoare te faci bine? Să vii cu Dabijan. Uh, că da. <laughs> bine, eu tot. fost acum două săptămâni răcită. Da, Răciși des. Din două o, în două ră. săptămâni practic primăvara, primăvara. o să o fie să fim între răceli săptămâna da. viitoare. Trebuie luptați. Ai răceli. câștigat o excursie răceli. pentru două persoane la Domeniile Boeru, o experiență <laughs> memorabilă la Crama Ciumbrut, pe 7 o, aprilie alături de echipa de așteptare. Cu cine vii? Ce cu familia. Cu familia. Familia. familia. Mama, ce petrecere să fie felicitări de deschidere alături de noi.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 Worth it! No, și 52 de minute. Suntem pe final de ediție de deșteptarea, final de săptămână. Vlad are un final de săptămână plin, așa cum se întâmplă de obicei. Avocatul Diavolului, alături de Cristian Tudor Popescu, la ora 13 și 15. Da. Diavolul săptămânii este incontestabil ministrul justiției. Bun, spun diavol cu ghilimele, da? Diavolul săptămânii este ministrul justiției, Tudorel Toader. A reușit într-un fel foarte ciudat în loc să mulțumească pe toată lumea, să enerveze pe toată lumea cu decizia lui făcută după evaluarea procurorului șef și a procurorului șef de la Direcția Națională Anticorupție. PSD-ul este furios, fostul președinte al României l-a făcut marța Foi și slugă. Pe de cealaltă parte, cei care apără lupta anticorupție și ideea de justiție în țara asta sunt foarte îngrijorați de promisiunile Ministrului Justiției că procurorii vor fi monitorizați. Nimeni nu prea înțelege ce înseamnă monitorizarea asta și toată lumea îl bănuiește de intenții ascunse. Pe Ministrul Justiției. Domnul Dragnea i-a trasat uh, niște sarcini ieri să promoveze anumite pachete de legi ale justiției. Uh, se bănuiește că are o agenda ascunsă, deci îl judecăm astăzi pe Ministrul Justiției. Vrem să vedem care este părerea ascultătorilor Europa FM. Dacă ascultătorii noștri, dacă dumneavoastră credeți că ministrul Justiției este animat de intenții bune sau are cumva o agendă ascunsă, veți poate vă puneți sub monitorizare după aia. Da, deci ce spuneți la emisiune că o să vedem ce se întâmplă Eu Eu pe ministrul da. Justiției astăzi. mi-mi s-a părut foarte interesant. M-am simțit ca la facultate, deși da. n-am făcut Ai facultate de drept. Pic. Nu, domnule, fost... exact când trebuia. Nu mi era teamă să nu mi spună, adică așteptam să spună când e data examenului și să spună că deja vine de vin degeaba la primul examen să mă pregătesc deja pentru toamnă, că mă mai înțeles. sunt profesori de așa în facultăți. Bine. Domnul Popescu o să-l acuze, din câte știu. Avocatul diavolului Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu astăzi la 1 și un Sfert. Sâmbătă la Andres Andreesca la radio vine câștigătorul maratonului de la Polul Nord. E vorba de celebrul Arctic Ultra 6633. ca așa se cheamă maratonul ăla. Tibiu Șeriu vine se cheama, la radio. Ultra Arctic Ușeriu. Ultra 6633. Okay. Tibiu Șeriu este invitat. O ediție de colecție, aș spune eu, pentru la radio cu Andreesca. Cum se întâmplă mai mereu, de fapt. 5 minute până la știrile de la 10. Ne luăm la revedere. Toate bune. Pe luni dimineața.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 Curățenia de primăvară este floare la ureche! La EMAG ai până la 30% reducere la aspiratoarele ZELMER. Comanda cum aspiratorul multifuncțional 4-1-1 cu spălare ZELMER AquaVelt 1700W cu filtru HEPA la doar 769 lei. Murdăria sau lichidul nu-i rezistă! ZELMER. De încredere. EMAG.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 La calut activ Expertul împotriva sângerărilor gingivale Rezultate notabile de la primele aplicării